Bantzo irigara izorekin berriak eta atagatze errifusiatuen errezibitzeko prest. Errian dituzten bizitegi utz batzuetan instalatuko dituzte Sibedoan, betidanik erri alde hori batzarri gune bat izan dela erranen dauku Arno Wilenor autetxiak, bainan uzkurtasunak behomen dira beste kargudun batzu enganik. Igutegia ari da mollatzen, Iparoskal Herriko Instituzio Berriari Buruzko desmartxaka entzina duatzi, elduden urteak edo urtean edabakiak hartu beharko dituzte Iparaldeko eunta berroita emeetzi erriko kontseiluek. Eta xala, gaurko finala prestatzen ari, zer molbetan erranen dauko, plaza berri Master Sporo lehiaketaren finala jokatuko du subietarekin bengo eta albitzoren kontra. Arruikeko lexerdioteka catalina Eta movementu culano qualimatira idulice biciclao ederao kambierginukei guskena gushi hoita sortsi grado ko temperatura de king orko via Eta lehenik goxe greban segitzen duela beti Michel Laramendi Azparneko laborariak, roito razdezagon Azparneko PLU-a aldatziarekin Michel Laramendik alokatzen zituen bostektaretako lurrak eraikigarri bilakatu direla, baina horiek baliatzen segitu nahi du proiektu bat hasi arte, raikuntza proiektu bat hasi arte, Michel Laramendi amazazpigaren egun janda egun, eta haintzin ez deno goxe greba ez du gelditzekoak. Ata ratzeko erria adida gogoetatzen nola e refusiatu somait resibitzen alko dituen. Eriko koncheiluaren sustengoa, bai eta elkarte somaiten arekin. Hemendik hilabeti agabe, prestizan ai lukete, familia somaiten ginerazteko. Ata ratzeko erriko bizitigi utxetan instalatuz. Siberoko lehena utetxia da Arno Villeneuve, holako proboswamena egin duena. bere ustez, Siberoa betidanik batzari gune bat izan da Arno Villeneuve. La Soul euh, a toujours été une terre d'accueil pour les migrants, c'est construite à travers ça. Donc euh, bon voilà, Italiens, familles à Poqdia. et État Comiscienne parte et réfugié tu هيك uh, non il y aura pas de camp de migrants sur tardets euh uh, uh, et ta hebben era nahid à caraciste et ta réfugié tu un campement tu le bon au table denen wilzia et alkarshauna yakosti gens territoriaux recevits ont envie de faire quelque chose Sede hau ez da behaz beti begionez ikusirik, karrikako jendearen ganik e, kritikak entzun dira, bestalde, siberoko autetsi batzu, aski uzkurredo lotxakor agertzen dira errifusiatuen errezibitze horrekin. Eta ari beretik, siriako gerlatik, iesean, europara datzuten errifusiatuetarik mila berriun hartuko ditu egoskalerriak, berriun bat nafarroak, bostionta hogoibizkaiak, iru onta oita marripuzkoak eta gaineateko egonta berroita errefusatuak araban aterbetuko dituzte. Agintariena da bera, azpiegitura publikoak aski izanen dira, mila berlion errefusatu horiek ego oskalegian aterpitzeko, baina gobernus kanpoko erakunde somaitzuekin ere, lankideza ariko dira, berezikiguru zegoria eta errefusatu eri laguntza komitearekin. Eta bestealde barda bildu da hauteten kontsilua bi mila eta hamaz azzpiko martxan ezagi behar den Ipagosska Herriko instituzio beriaren gaia aztertzeko jonden udazapenian nau zituzten erabakiak martxan ezrgiz. Heu den urttian erabaki hartu beharko dute Ipagosska Herriko ehunta berroita MMEzi herriko kontseilluek zer erabakia izan den bardako bilkuan eraiten dauku hautettzen kontsiluko alen hiri arteek bidar katzetariren mikoana. Uda astapenean, metodo bat finkatua izan zen autetxen artian. Ipar Eskualeriko elkargo berri proiektu argitzea eta kompetentzien definitzia baita ere egutegi baten finkatzia. Horai, zein izanen diren eta paes berdinak, erraiten dugu ale herriartek. Uai, lan hori hasiko da, autetxi kontxeriaan barnean, ordean komisionek, sutik izarriak izanen dira. Autetxi kontxeria dinen da, erri elkargo guzien ikusteat. Hamar elkargo berri elkargo horiek bilduko dira. Eta hor, uh, ilaitea estapenuntan, uh, lehemi zikau gauza, biltzaren ausi bat izanen da. Nun, uh, prefetak uh, ekerikodean bere studiua, eta guk uh, guria, hein, arkadi kabinetaikin egin duguna eta otetxekin hori eberk plazaratuko ditugu eta metodoa eta egutegia, eta susen noiz nola bostkatuko dugun eta nola lanian nahiko gen. Buruilaren oita sortzian prefetaren proposamena presentatua izanenda CDCI Departamentuko autetxean komisio bati. Eta hori izanenda hemen hilpar eskualerian eginen diren bilkura handanabaten abia puntua. Hortik hasiko da prefetak bere eskema presentatuko du Departamentuko komisio bati eta gure gira eriko etxegusier eguriko du bere eskema eta galditen du eriko etxer ala debateat izaitia eta abishua eman dezaten. Horden eskoleriko erik bakotsak bere abishua emanen du, debatea izan eta e, ikusteko eskoleriko inguruak on dienez elgarrikin lanian arzeko abishu simple bat e, ez da horrekin erabakia arzen dudari gabe eta hori emberko du Urian eta eta azaruan. Lehen bisu horren ondotik funntseskoera bakia hartuko dute egko etek helduden ekainiana. <totipasik> Jon Echaberria, Bizkaiako, zehan uri erriko gasna egilea entzun uh, dugu, goizuntako berisailetan, eta atzo, bigerren alikot, zordiziako gasna azoka garaile atera baita bere gasna erdia, zazpimila, seion eurotan jonda inkanteetan, ipinaburu etxaleko gasna honek guztuainit, eta azkarra duela, dira zidute, epa imaileko kidek, eh, nondik eldu zaion indar esplikatu dauku, eta ren nauku berriz, ondoko berisailen, nah Az azpie magarezagun Ordiziako gaznaaliaketak ospe handia duela eta ipinaburua etxaliar salmenak egestuko dituela atzoko sari horrek dudari Departamentoko dozen abate txaldean Bixitak antolatzen ditu FDSO a laborari sindikatak bihar Kontsumitzaile eta otetxekin Elgerrizketa suhtarazin haida Laborari ofizioa eta laborantxako pratikeno Bekiezak utarazteko Diendartiek dituen dudena Eltsatzeko elburuarekin Iparoskalegian laue txaldeak Berenateak ikdikiko dituzte Behaskaneko Serge eta Lorange Estazene txaldeak Ioldiko natalie eta Didier Pozuluirenak Zuraideko Olivia Laritxearen Txaldea eta Aierako Marriper eta Loran Tapiarenak itzordua goizeko amarrontan finkatuada etxalde horien bisiteak eginen dira eta eguer ditan zintzur bustitzea eta lekukueko izpenak jastatzen alko dira Bestalde jaz postua esteko tan izanik ere aurten bi Euskara aholkulari pedagogiko dira erakaskuntza elebidun publikoan erakasleberiak jarraitzen dituzte Euskara aholkulariak eta bestalde formatzen ere dituzte intzakieta Dudan zen, jaz, euskara aholkulari pedagogiko postua atxikiko zen edo irakasle eskazia medio ezotezuten kenduko. Aurtengo sartzean postua atxikia da eta gainera bigarren aholkulari pedagogiko postu bat ere ideki dute. Maialen pehi eta isabel kajikahek betetzen dituzte postu horiek eta goizberriko gomitak ziren ostegun goizuntan. Zelan, egiten duten esplikatu digu isabel kajikahek. Ordo, nire da da eskorazko erakaskuntza piskat bultzatzea eta esartu berriak direnak segitzea, bai euskaraz ari direnen zat, bai ere parean duten lankideaz eta gure sisteman, ere biduntzarean e, bi erakasle dira bat eskoraz eta bat frantxexez. Eta orduan, uh, guri gu, da, piskat hori bulsatzea, ikustea nolae lana egiten alden, uh, eta ikaslendako bereziki uh, gauzak uh, untxa antolatuak izan ditu zen. Eskola sartzearekin batera, berriz ere irakasle eskasia asalatu dute eskola desberdinek, horietan euskarazko irakasleen falta horrek lan balintzak okertzen dituela du maialen pegia aholkulari pedagogikoak. Bai, jada eh, beraz eh, lan baldintzak eh, bo, kopuru handiak alde batetik, oita zazpoita zortzigela batzutan, Bestetik ere maila esberdinak kudeatzeko gela berdinean, eta beraz, jakin behar ere, hizkuntza fea euskara hizkuntza askia jotza dela zat. Beraz, balintza horien aintzinan, aldiberean, ba, bigargen aholkulari postu bat ireki da, beraz, hor gira orain isabelekin saiatzeko ba, kalitatea edo bederan maila hori, euskara maila hori, ubetzea eta balintza horiek kontutan hartuz. Irakasle eta irakasleerai berriak formatzeaz gain, Euskara Maila, hobetzea izanen da beraz, bi aholkulari hauen egin beharra. Eta bukatzeko erranditaike, bi aholkulari pedagogikoa hobetaz gain, animatzeile postu bat ere, ideki dutela, ikasturte ontan. Paskal Ondartz eta Jean-Pierre Garrué errugbilari horien hororea suritu duatzo baionako uzitegiak. L'ekip Kirol Katseta kondenatua izan da, difamazionea gatik, bigizonan argazkia gertuzo lakotz, errugbian ditaiken do paja haipatzen zuen artikulu baten ondoan. Ogoita ama 2000 euro pagatu beharko deste gizon bako txani, Ondartz eta Garrueti garruet, pagatu beharko ditu beraz l'ekip Katsetak damu domaien zata. Eta... Gugbia beti eta mirgitzeo da ino, mirgitzeka Arrundt utse ginduola beresaxo inaztapena Prodebi hortan badatu suel e nidupartidan Pundu bat baizik ez ditu Artu, leheniro partidetan Uste zuena, baino askoz gutiago Ema itzak ez bali madira ona Kezka garriagoa da Ora jarte, probusatu duten Jokoa, gaur gari dira Ek sanprovantzeko zelaian Errena baita salkepeneko Azkenaren zelaian Partida zazpek eterditan Burua arraltxatzeko parada dute Beraz, eta egan behar da ere Giro, txarra dela itxura guzien Hara bera, behoko ekipa Hortan, egan adenez, joan propartida de nonotique joculariak xabede strebessaiari olartu dut Gaudan miarritzen, pilotan aldi honetan, miarritzeko plazaberri Masters Pro liaketaren finala gaur, amarrakirian, jokatuko da, lehen bialdietan finalian galdu onduan, hiv salabiri xalak, xapera da ustia izanen du elburu bere publikoaren haitzinean. Ostira lehontan, subietarekin batera, bengo eta albizu desafiatuko ditu, azken biauek, joan dan hastean frogatu zuten, gaitzeko trempuan direla xalak, badaki bikote dela. Joan onderaki bere eskuiareki pues unikarare du, eta eta bueno, hau rengotza azkar bukatzen du, ez bere gantxoarekin, efetuarekin, tiene usted fondo y bere zath oso oso ona da, frontisen pues pilota galitzen da. eta gero durian no da, ez? Eta ordu bera pega ta bere pilotarekin pues badakitez, bera maila oso oso ona du. Fronto eh, horretan partigo oso zaila dugu, baina, bueno, hugu kentsaitu gara pues, gure joko egitea, eta, eta bueno, gader, mm, aito hor no daruko rekuperatzen du, eta, eta bestena ez dakit nor, nor jogatuko den, baina, bueno, higol da, ez, jokatu, espero perutaito hori izatea, eta, eta baztea, ez. Xala, subieta, bengo etxal kontra, hainzin partida hor sekretak ditan, plaza begin, jaunarena Cecilio Víktor Apraizen kontra.